Gero, terraplen egingo dute, tolarieta arrekaren ganean, eh? egibarren basearriaren ondoan, Zertako! Urtikan, zentolen zertako. eta egiburu parajeetan, desmonteak, larretzi pilarrea, desagertuko da. Iruzura! Hemen goian, kolegio de cruzen, bosteun metrokotunela egingo dute, eta horeretako muga pasatzeko, Taspiraun eta 40 metroko viaduktoa egingo dute Ugaldetxo eta autopistako peajearen gainatik. Estantsaren superkuartelaren azpitik trincer handijoa arragua ondotikan tunel bat egin arte. Illa, 4 kilometroko tunela. Arkaleko arkaitzen azpitik pasatzen dana. Azkenik Irungo haiekara pasteko. ¡Ah, chete, lo quería bye ¿Eh? ¡O oh, ne Bai, bueno, esan behar da, jende askok eta herri askok ez dakitela. E, udalitxetara proieto hau azaldu da. Ez? Atxeteren Aztigarrago Jartzen Lezo Zaltiaren proieto ba da. Eta merkantzi, merkantzi tarako e, egina den proposamena da. Hau dena udara honetan azaldu dutea, buztu, Australia buztu horretan, jendea gutxi edo batez ez da enteratu honetaz, izan du dira alegaziola personala, personak egindakoa, batez ere e, behar bada e, afektatua diana proieitone eta honetaz, ba, ez dira jendea askorik enteratu eta hori badibideak baditu goiartzen esateaz derago erakusketa erakuzketa proieitonea eta azaldu den jendea ez horri da, pues, guk prentzantzer batia esan dugulako, eta erakusketa montatu du loko jartzunen, ez? Orduan, afektatu asko, ez dianteatu guk erakusketa jarri arte. Horrek esan nahi du ere, eta ni pixkat horrekin malaletxen jartzen naiz, o kritikoan naiz, udaletxen papera, ez? Horrelako proiebat, proieto bat etortzen da udalerri etara, eh? udalerri askoetara, eta ez dago kapazitadeik horretaz informatzeko. Ez da io sin bat egiten dutela edo etxe bizitza bloke bat, ez du izugarrizko iragina batez ere oharsoaldea bailar honetan astegarran zer, zer esanik ere ez, baina horri, horren berri ema merkoluteke ez dakit guzoneatu edo aurrekontuak azaltzen dituztenean garrantzia handiadulako gure ekonomiante ingurumean horrelako proiektuak izamarriko duteke udaletxeak ere informatzea beren errebistetan, beren horrietan, beren, ez, formato guztietan, jende antzehatzeko, ta afektatuak enteratze, enteratzeko gai honetan. Ez badu okay. fiskat horretan normaletzen jartzenahi zargatik egiten egiten lan hori. El ya no sezta hipotekando. Ht gelditu. Mai bai, dator astigarra gatik, han ingur dute e, nudo bat, ez? Korapilo bat, eta handikan han, samarkoz pasatuz tunel baten bitartez, azaltzen da, ba, oi hartzungo lurretan, e, alkanpoko supermerkatu inguru horretan eta hor pasatzen da, biaduto baten bitartez, bat zainan kuartelen atzetikan, lehen bat zegoen beste proito zar bat, aurretikan pasatzen zena, baina hau atzerago sartzen dute, baiaran geixiago sartzen dute, eta dihuaz, supermerkatuen, alkanpo supermerkatuen, e, behar diharditik, e, tajo enpresa botatzen dute, tajo enpresa kooperatiba da, goiartzen da ona, balarogi eta marpersoneko enpresa bat, hori ziplo botatzen dute, Ez? eta pasatzen dira zainan inguru horretatik beste tunel falso deitzen den hori ez da tunela, baizik erekitzen dute trintxera bat egiten dute hormigonatu hori eta geroz berriz dut, betetzen dute lurrakin eta horrelako horrean izatzen zailo e, tunel falso, falso bat ez? eta hortikana e, arraguati pasa ondoren joten ba, da lanbarren poligono horretara ban Amazon burruko horrekin gabiltza, ba, inguru horretara, eta handik, ja, enpalmatzen dute, loture ematen diote, renfeko e, trenbidea paralelo hartuta, hor, e, esan behar da, egiten haidiala baitea, e, trenbide estandar bat, nola, mistoa den, bai, abio da hondiko tren antzeko, eta bai, tren normal antzeko, gero hortikan, ba, mugaraino, irungo mugaraino, franziakin E, lotura egiteko, ez? Eta beste bat, e, lanbarre horretan, ateratzen enten horretan, egiten dira bifurkazio, bi ez? Bat, irunera, e, esan duten bezala gaitsurizketa paralelo hartuta lehengo trenbideakin, eta beste bat, ezkerretara, non di joan pasaiko portura, horre, paralelo kei hartzen du, trenfeko e, trenbidea hori, eta gero sartzen da portura. Hor du, bueno, proieto gogorra dira, latza dira, batez ere, oiartzen, eta lezo inguru, horretan, gaitxurizketan esan behar da, behar beste ezin bat pabelloi bota behar dituztela, eta gero da gor nekazaritxarako, baratz, baratz batez ere, ba, inberna dueru, jende gaztea da bilen, ez? E, inbertako talde konsumoaki lanean eta bueno oire arriskuan jartzen dute ez ondoan nahi dute jarri, merkantziak nahi dituztelako mugitu, ez? Bai, bai, baina hori ere pixkatik ikusten dugu justifikatzeko dela, zagatik, merkantzia, habia uniko, e, trena, merkantzian ez dago prestatua, estado guzian, ez dago, e, bakarri dago Barcelonati, Perpinjanea, Frantzirako, tramo hori, merkantzean baina beste guztia dago bidaia antzako, e, prestatua. ordun justo hemen egingo dute donosteti pasaberrian e, esan behar da, donosti jan, e, geltoki bat pentsatua dagola, eta bai, kasi japro batua, eta horrengatik ari dira ere, 3.000 estandar hori egiten irundik lehuzan barrena, arrenderin barrena, donostira dijuana juana eta anestaziotik aztigarra di juana, hori egiten aidea, momentu berdian, planteatzen dute hau, eta zertarako eta amart amar kilometro e, esklusiboki e, atxetentzako, merkantzientzako egiteko. Ez, e, e, aztakeri bada, ez? Aztakeri bada. Esaten dute beak ebitatzeko e, donostiko, donosti pasatzeko, ez? Ba, hori ere hor e, beste datuak agartzen dira Donostian zenbat istripu izan du dira orain arteko trenbidiakin eta bandela atzera begiratuta hamar urtean ez, ez dago estripuri. Eta istripu izan du da batez ere gaintsuuririzketako gune horretan Hondela bi hiru urte gazte bat. hiltzen bai. da. Ez, beraz, hor arrazo joiek ere ez dute, ez dira balioa barriak. Bai, izkusa tekniko bezala jartzen dituzte, baina gero... Bai, eta beste dato importantea da, hor e, badaude, direttritza batzuk, e, iritzi batzuek, non e, ikusten duten, e, inguruan zemat biztanlek atxeteau erabili dezaken. Eta e, inguruan hortikan, inberda, ba, zemat istantzira bizi diran,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 esa esa esa garri esa rentable izateko tabar. Bueno, eta, eta barkatu baina ere ez dute. Gainea bai 6 milloi hoiek permite, garestia izango da, así que claro. Ja, ja, ja. 6 ba. eta tik era duten hori. Ya, ba, claro, ja, hoben calculaba karlidad, e, 6 milloi hori erabili daitekenak. Ba, bere etzetikan, bere herritikan, e, geltokira joateko. Claro, izen duzu kalkulatu jendiatorko atorko dela biordoko distantziako vai. geltokira zehatzeko. Hmm. Ezartean badi Joan Bilbao era Gasteizea ordu betean, ez? Beraiek esan dute hori, ba, ba, ba, pe... talde ekologista batek esan, hartu du hori, ba, beraien Ba, reflexio delako eta irutzen zaiotelako, garasti ateratzena da, baina atxetea e, Euskal Herrian daramagu hogei urte hitz egiten horretan, ez Ta piek askotan esan du ba, 2004, 2004, hogei, hogeita bat, hogeita bi, ez, ez, da, ba, hilezen, barru, ez dugu izango ere, hor dut gauzak eta ekonomiare aldatzen dihua azte, eta ez du ematen ere, desarrolismo hau bide horretik jongo denik guk ez dugu nahi, baina berailek ere hasi dira pentsatzen gizarteak eta desarrollismo mugari gabe korrek izindu horrela jarraitu eta harrapatuko digutela bagoztxe. Jabeadura <truzio> <truzio> hendiko tren aza berazten, etorkizuna hipotekazen. Enriqueziendose kon el tren de alta velocidad, hipotekando el futuro, Heterén ereicuntza suposatzen duen guruga bequería Económicoa, sociala e ecológicoa Salazeko, salazeko En protesta por el despropósito económico Y social y ambiental Que supone la construcción de el TAP En detrimento de las necesidades sociales ¡Todo por pasta! ¡Irre a ¡Todo por pasta! ¡Irre a ¡Todo por pasta! ¡Ya basta! Ya basta. Ba, eh? Esateko beste arrazoi oso abusiboki erabiltzen dutena da ba, merkatzian zako ba, trenbide badela ez eta datuak dira, a ber, milioi bat eta ja hon tonela da bimila eta amazazpian mugitu zirala eh? milioi bat eta boste hon, eh? gutxi gora Ba, behan kalkuloa dira hori 2.000 eta mazazpian Behan kalkulua dira, 2.000 eta goita marrean Amar milioi tonela da eh, Merkantzia eh, izango dugula Eta datoari ezin da demostratu inondikin nora. Gaina ikusten da 2.000 eta zazpitekan 2.000 eta mazera eh, Trenbidez egiten den merkantzia beraka dihuala eta 2000 amaseiko datua da egunetik hogeita bat jetxi dela e, trenbidean e, merkatzia garraiatzeko e, sistema edo modulo bai. Ordun bueno, hori ere ez da gila hor duen, ez dakigu zergatik hori ere itxin dute aizetu, ez? Haunditu, duztu, inongo dato errealik gabe Beak suposatzen dute, minio datuak esaten dute hori ez dela ez? eta proietu hau egin dutun berak, datua dira, eta da difen datua dira. Beraz, datu datua ekeres dute ba bestehen horrelako proiektu. E, e, zinfraren bat, daturen bat dute gehiago aportutun na, nahi dezu? Beste datua da, baita ere, ba, lau mila, zerion da, iruruguita hamaboz milioi kostatuko zen abio hondiko treneren proiektu Euskal Herrian, ba iuneko 30ra sobrekostoak igo dira, ez? 6 milioi eta ipikora, ez? Momentuz, momentuz eta urtean bai aurrera di joazten, ba merkatu ez da egingo, baizi gara eta hor da akabada badibidea, nonostiko metroa. S S S S S S S Bai, eta San Marcos esan dukenakin, eh, San Marcos zen ganea Ezan behar da, 2 kilometroko tipiko tunela dela Eta baita ere informetan agartzen dela Hor eh, zulo asko daudela Koba asko daudan lurraazpian ura, urarekin eh, Akuiferoak Eta gaina beak zatzen dute bastante arriskutsuak Eta bastante potentia diela ere ez. Beraz, hoi tunela joaten direnean egitera, ba, arazua sorduz, sortu dezake, batez ere, obra, obra egitera aukoan, baina zer esanik ez, uroiek desbiatzeko aukera guzia dakatela, lehen, joaten batzien eskubitik, jongo dire azkarretik, eta beste tokian agartuko dira, ez? Leng... Desagartu beste direango, baina aldatuko dute bai, pero, o, oien bidea, ez? Esaten den bezala, el agua siempre vuelve a su kauze, eta gogarazten, gogarazten dugu, hauek diela atxeteren aldekoen informeak, oza, sea, ezakit zin izango den egia, porque bai, aldekoen bai. informea jada baldin bada, arriskutsua dela bai. ezakit ba, ba, zin izango den edo nola izango den benetan bai. lur kar, karstikoa diak, lurrak, ez? eta orduan daude, harralaren bezala zuluak, ko, kobak eta aukifiroak horralbazena no, no, den.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 ri txikilla bai, baina txikitua ez dut nahi. Zerterako behar dut hogeita hamar minututan gasteiz, Hogeita hamabost liparretan donosti, berrogeiz hizburuutan Bilbo, berrogeita boststa haiienetan hiruine? Aberri txikilla bai, baina txikitua ez dut nahi. Nora noake inora, neure buruari iesi, ihesi, Arrnaan pausa ezin, bultzile jotik gure lurraren erraiurratuari ez besteso hiliune eta muzin? Aberri txiki jabai, baina txikitu ez dut nahi. Zer esango diat txartxaloei, laminei, intxisuei, eren sugei, sator trenaren lehora demandan da tozkidanian iratzarri ditu dalata. Aberri txiki jabai, baina txikitu ez dut nahi. Zer regin ezake? Neurepenti umapiztuta ez ikusi jarena? Barnera beharrian saria nabigatu? Software, plugin, blog, bluetooth, e-mail post... Askiote esatea xola zait bost... Anbotoko damearen sugarne garraza aztekot. Ez... Aderri txikila bai... Baina txikitua ez baitut nahi... Nahi dut asta... Nahi dut gure lurren karea... Gure lautaden horea... Gure egari sailen horia... Gure pentze joria nahi dut, nahi dut lurbizian bizi, itolarritik aske, erromes, amoltzu, lehiak denoi bilotza lehiadi ezagun baino lehen. A berri bai, baina txikitua ez baitut nahi. Asamla da, asmoa da, bueno, lehen ere ditugu bi bat, pixkat martzan jartzeko hogar taldea, horre eh, lezako jendea, oi hartzungoa, errenderikoa, jende ere torri zemartuteneko eta bar, eta asmoa da, bueno, hasi e, ginen. Erabak egin hon batez ere, informatu mergoen nula gure jendeari, gure, jendiari, gure o sea, izi lagunari, informazio eh? falta bada aulako, eta orduan kampaina bat hazei genun eta hazei genuen, ba, oi erakusketa bat eginez, horria banatua ez, gero e, egiteko zuten orain lezon ere kalean, plazan, azoka egiten zuten feria egiten zuten ingun horretan, eta pentsatua dago eta eskatua dago tokia, Ba esen pelarren e, panela jartzeko horretan errenderin. Beste, jongo da hor beste amabosta ogei egun. Eta gure asmoa da eta helburua da ba informatzea. Ez? Eta kale ateratze hori. Eta datorren asamblea da bilera hori daukagu zazpian, arrakea pasata gero, arratsaleko zazpiretan eta nikela zuloen dugu. godugu. Eh? Jende asko balima dago eta egoera aldatzen balima da koronavirus ditxo honekin, nahi ikusiko dugu nolage, mine momentuan horre egingo dugu, ez? eta da, pixkat, eta hau eus, e, darri emango dut, e, aurten da, urte bete egingo du, Zaldibar lertu zen da, mm -hmm. Zaldibarko zabortegia famos hori, oraindikan bat ez dute harrapatzea lortu, beraz? Hori ere salatu behar dago eta urtebetetze honen inguruan egingo da 30rean, urtarrilak 30rean, mobidak erriguzietan, guzietan alden herri guztia euskal meitza mailan. Zaldi bar hori gogoratuz eta horren inguruan, ba, talde desberdinak dabiltzanak bere ingurumenan alorrean lan egiten, pues gaila hoiek ere ateratzeko eta nitsan ere asmoa da denen arte itzi marko dugu, ba importante izan olla izaga lebakei maldak eta HTekin lotu horren egu, inguruan 30ean berba da ba zenbat e, ekintza egin eta aurretikan ba urtarrila zehar ba igual baita dere biltzardin bat klima aldaketa e, liburu aurkezpen bat egin dezakegu e, Petraro Manenek ateradun e, liburu horrekin eta bueno eh fiskat klima aldaketa ingurumena HT Eta beste taldeak zerbaitan nahi baute prestatu ere, ba, menen, erraustegian asuntua gipuzkoan ere gai garrantzitsua da, pentsatzen du horretaz ere dela, eta piskat hori da, atxeten inguramintzat hori kaleratu, jende informatu, panelen bitartez, erakusketan bitartez, hori baten bitartez, eta Mendi martxare eslego ke Gaiski, gaiski ba, egitea ba fetxo hietan odata horietan ez? Azetrikes. Azetrikes. Azetrikes. Azetrikes. Azetrikes. Azetrikes. Azetrikes. Azetrikes. <totipos> Samarra dago beti ere Naiz gure egintariak kaso handirik ez egin, eta hor zekatu batxeteen, eta beste porretu askotan ere Bela, Gure etukatzen zaiz gula erriek eta gizarte eragileek zatea, ba, zer, zer denko komenegarria, garria, gaina koronavirus gara jauetan, ezin dugula hau soluzionatu bakuna batekin, maskarila batekin mm -hmm. Garrezko neurriek izango dira bat batean egiteko, baina hemen natura eta inguru mena babestea dela, ez bide lago, bakarra. Atzera vueltari, kemen. Esaten dute hau da, dato zela, e, hor dauden bakteria eta virusen ondorio, bineo, virus hoi ez hor, torre hono dira beti, mm -hmm. bakarra, guk naturari ematen egon golpeak eta golpeak eta desertaz, desertazioa eta animaliak e, geho eta gehiago gaude bizitzen elkarrekin, bere lurrak izorratu ditugulako, beraz, hori ez badugu sendatzen, Soluzio txarra dakagu, horrengo virus bat etorko zaigu, eta ingur, ingurumena bestea da, erderazatzena primordial, ez prioritario izan beharku eta hori da, nire guste sortzen dira e, arazoan iturburua. Ht-taren hipoteka gaitu, ht gelditu t t t t t Où dit dit hé au PCK. O quel dit tout acheter. O quel dit. O quel dit. O quel dit tout acheter. Tradito allo Juve. Quel dit